Porotan, la Comune estu tafe favorable bentean del ikastolaz zerrezkoz. Kasetari eta ikastolako buraxuak hartzeko tiki egi egonda atzo bezkoitzeko kontseiluko gela. Lehen gaiazen ikastolarena eta hogei minuta astrenkatu da, kontseilua korte batez alokatze kontratua luzatzea onartu du, amabi alde, lau kontra eta suri bat bozkatuz, ala ere zu egoten dira buraxuak zirril fezki ikastolako kolendakaria bezala. Ez kontent eta ez busik, ez dakigu zer den hitzarmena horretan, eta belaz guaitatuko dut, busik izaiteko guaitatuko dut plaza uh, hitzarmena hori, azte honetan, ez perut dut eskuratuko dugula eta azta hartuko dugula bai ikaslan, bai xeaskan, eta izan pettzeko, eta hor bai busik izan izan. Ez dakigu. Ez dakigu, bai alde dira, denanik kenio hona da. Man, goul goul aletikile, zertu behar dugu eriteko, er bai kastolen alde eta e, urken go, chartzea gortaz duko dugula. Dugu Buzkao genondotik beret demixua orkeste araba kidu Fabiana Yenza usapesak, giro orketan e sinduela segitu argudiatuz. J'annonce ma démission aujourd'hui. Je ne peux pas continuer à travailler dans ce climat de menace, d'insulte et de calomnie. Je regrette tout à fait. C'est très difficile, vous savez, d'être sous pression tout le temps. C'est très compliqué de pouvoir travailler. On essaye de travailler pour la population et on peut pas s'occuper de ces gens-là parce qu'on est toujours soumis à toujours la même question récurrente. Berri orinola, artuduen duen gandigu e yulen yaurigika Ikastolako burasuak. Entzun dugu, bai demisua pausatu duela, baina guk edozen gizaz, gure aukhen gerua, gure eskoetan dugu, eta bai, erriko etxekoak segituko dutenak ere, haien eskoetan dute, beraz, bizia segitzen dugu, eta gura aukhen bizia ere. Ikastolak, beraz, ejamezala, beskoetzeko egian lucha okupatzen segitzen alko du urte batez, iraikuntzarako lucha katse managte, aste ontan eskuratuko dute itzagmena burasuak.